Begien tenurea zurekin pantzo irigarraie eta neguko plana plantan ezagia da. Aterbe eta bihotzeko oztatu, lau hilabete denzat ezartzen dute martxana, baina nori estela aski egaren nauku, panxika ibarburreka. Kinturako euskal txerriak A.O.P. sormarka eskuratu behar luke, elduden urteko esperodute haslek gaurrigun eun bat diende arida lanian arraza horrikena. Mintzo Dromoa, egun eta berroita amar bat diende bildurik eta geldi-geldia Euskaraz Mintzo eta irakurtzen, hori da Sare Euskak izeneko elkarteak biak antolatzen duen eikitaldiaren puntza. Eta bost xoragarri bateken bururatuko dugu berisailau, Madi Oienartek Beredizkaberria aurkestuko dauku tituluadu Doia. Adoba Catalina. Mimentuko bigrado ku temperatura, temperatura gurena kamarreigordena ninguruana hala ere ta iguzki derbateguno xuana <totipasarra> u Eta lehenik duela zazpi urte xusen bilangile hiltziren miarritzen ur hodi edo kanalizatzeetan. Gertakariaren hau zia atzo iraganda bayonan, 2000 eta zorsiko abenduaren bian DPSM entrepresak obrak zaramatzen azin izamendo biltegi batean eta orduko euri azkarren gatik bilangile itoziren eta irugurren bat kolpatu. Irurogoimila uroko prosadura galdatudu prokuradoleak entrepresaren kontra. Erabakia, elduden urter hilaren bostian emanen dute epailek. Paueko hausitiki administratiboak bastertudu atzo terbert elkartearen galdea, terbert elkartea galegiten zuen, prefetak biltagarbi zindikatari, sarriko undarkintegiaren egiteko eman baimena, ez ez tatzea, hauzitegia, korailakin arazidu erabakia, eta terberten galdea ez du honartu beraz. Prefetak ipagozkalegiaren zat proposatu, hele pedo, elkargo bakaraz, erriguziek beren autua egina dute, eunta berroita emezorzi egiteik, eunta amairu alde, berroita lau kontra, Batian Berdinketa, eldu da aldeko anauxi dela e uneko hirurugoita amabitan, vistanle doyende konpuruari doakiones e uneko hirurugoita sei eta alde. Eta ari beretik, erri elkargo bakagaren proiektuari buruz, solas egiteko eta idaien trukatzeko autobuskaravana bat plantan emanadu batera plataformaak erri zerri da eta hastezken ontan baditu bizpairu itzordu amikusek aldean errikoetxe nainzinean apakatuko da, araksalde ontan, iru ontan, oraaren, lau ontan, aguta, jarrikotan eta bostu ontan, martxutan. Neguko plana indagian eanda da lauila beterentzat kanpoan diren eri gaueko aterbe baten eskaintzia eguneroko batzagia egitea eta biotzeko ostatuen ezabaltzea una nolako laguntzak proposatuak diren beagetan diren jende eri maiitepa. Urtiak zun urtiak zin beharrak beti emendatzen haidiela eta estela dela ki beharra errara posteemaiteko dioie sail hortan haiiden langileak. Eritzen, hotel otelsosialian hogeita hemetsu leku bada gaiane gaiteko. Baiunan aterbian urgenziako hogeita bost leku eta lautan hoita bost enserzioa enzat. Baiuna ungu neko heri sumaitetane, wai badia aterbiak. Lehunze, bokale, doniban lohitzun edoe hendaian. Negu koplan lau hilabeteen zate baisikesta eta hoi estela aski erandeikö panchika ibarbur aterbeako susendai orda Beraz neguko plana, erraiten demezala, lau hilabeteko uh, politika bat da. Gaur egun, madakigu beharrak uh, urhunago joetan dela, eta duintasuna ipatzen denez, urte osoko beste politika bat eraman bardugu uh, gaur egun. Orduan, uh, aterbe baitan, eta gure gogoetak, eta bai, uh, egunero eramaiten ditugun proiektuen bahne, da urte osoko beste zentro uh, baten edikitzea uh, uh, jende ere zibitzeko behar haka omdiak dira hori urteroa oazpimagatzen dugu baigu eta be, beste elkartegu ziek behar hau dia da, gero eta omdiagoa eta behar dugu bai haien uh, babesaren uh, eta akiduraren kontrako uh, benetako zentro egukiak uh, ideki ez neguan bakarrik bainan urte osuan. Segipen soziala giten da e, eta hoi beharrezkoa da enzerzio haien prestatzeko bestalde, negu koplan nahi gehitzen zaioe bai bihotzen ko ostatien kampaina, hogeita jamekagaren sazua abiatzen da, eta janhaibanaketak eginen dia mauletik hendaia arte. Eta baraketa horiek mauletik edo maulen eginen dira asteleen ez, eta ostegunez doribare garazki eta aie gana. Dirua neurrigabe xautzia leporatzen dio baionako opozizioneko alderdi sozialistak, jarrenetxe garai hauza pesari. Irua dibide azpime ratuna izan dituzte, horietan lehena bona museoa eta lutua zaion baiona tipiko eskola, proiektuak diru galzia ondia duela salatu dute, gauza bera, atalanta cinema gelaren zata, lotre cinema ekin bilduko dute, baina butxeta edo aurreko nua bikoiztu dute azken biurteetan, eta azkenik Florida ausuan erriko etxeak berri duan apartalekua salatzen dute sozialistek, kasik 5 milion euro kostako baitu. Eta eskualdeko hauteskundeak eskundeak, NPA, eskerpuntako alderdi antikapitalistak ez du, presentatzen ahala eskasa eta luturri erreko listaren alde boskatzena dehi egiten du, berek dioten mesala, PSMDF edo sozialista eta nauxien arteko koalizioari buru egiteko. Guardia Zibilak Iruan bizi zen marokkiar bat arratatu du atzo ustez Daesh edo estadu islamiarekin bat egiteko Sirriarak goiteko piaiia prestatzen ari zelakotz eta militante berrien biltzeko urratsetan ari zitaien gunñanan bere ango saltegia baliatuz hortaraako hogeinta hamabi urteko gizona da. A.O.P.S. Romarka eskuratu behar luke, kintuako, xerriak, E.N.O. Komiteak, B.T.B.A.R.N. Uh, Kairak, balintzak guziak, betetzen dituela, errandu, eta elduden urterako, ondoko etapa guziak, bururatzia, espero dute, Euskal Errazako urde horrikin lan egiten duten laborariek, nintzahar gita. Inao, komitearen baieztapenaren ondotik, ondoko hilabetetan lortu behar luke kintuako serriak aope sormarka. Hamala urteko lana izan da, aldude inguruetan serria berri sartu zutenetik gaur arte ereman dutena. Baina, emaitzaz kontendira laborariak, Mise Lozafren kintu presidentea. Zinez behiona, hamala urte honetan aregiren lanaren fruitua arditsi dugu, sormarka arditsiz, ta... Pazerra hundia da, gure elkarteainako eta gure lugaldeainako, eskolegia bere inguruko erriak. Zinez e, gauza importanta da, emengo laborantxarenako, laborantxak ere sofritzen du, eta beste sormarka bat da eskolegiana, eta hori e, baikor, baikor gira, izikarri. Gaur egun egun bat pertsona ari da lanean kintoako serriaren inguruan, irumilako bat serri eraldatzen dituzte urtean, iru egun bat tona orotara. Zertan den desberdina kintoako serria galde gindio gu panpizento magi laborariari eskoltzeria beste segi tradizional edo selekzionatu hori baino gizena da, guretako gizena alde on, ona da behar ezkoa da, eta hori behar da kultura hori behar dugu behar piztu jendiari erakutsi ez ez zazuela bilatu xingar gorri-gorri bakarrik idurra dena ez, behar duzu zoin hori badenez, eskoltzeria badu hori eta gustua hortako du, guztua badu gizena badulako barnean, bere, bere baitan Laborarien gahan esperantza piztunai izan dute, kintoa serriaren saileko laborariek geroa ikusten baitute hortan. Laborantzako hainbat saile egoera zailagoan izanik ere, kintuako serriak etorkizuna duela, azpimarratu dute laborariek. Ozu irati ardigazna, espeletako peletako biperra eta iruleiko arnuaren ondotik, laster kintua serriaren saumarkau kalendugu beraza. Bestalde, zer kultur eskaintza, angeloko iriaren zaterritarrek zer igurikatzen dute, angeloko iriak istudio batekin arazidu hortaz, ondotik kultur baten lekian emaiteko. Istudio horrek zer remanduan jakiteko, Biltza Republiku bat izanen da, ara txalde honetan, seiak eterditan, angeloko kintau antzokian eta benduaren iruan bihar eskoraren nazioarteko egunarekin batean, sare Euska elkarteak, ego lapordiko irielkargoa, bidazua txingudi mugaz gendiko partzuergoa, eta borsidi irietako man komunitateak, mintzot rumoa ekimena antolatuko dute, ondarrebiako itxasetxian iragarenda, aito grazkin. Zareuzkakgo lapordeko eri elkargoa bidao atxingudi mugaz gaindko partzuergoa eta bortziretako mankomunitateak bigarren urtez, mintzo dromo antolatu dute. Iazko ekitaldia irunen ospatu zen. Eunda berrogei lagun inguruk parte hartu zuten, eta urtengoan eunda berrogei tamar lagunentzako ekitaldia prestatu dute. Josune Gomez, irungo Euskara zinegotzia. Egitasmoaren xede nagusia bidazoaz bi aldeetako aldeetan, Euskararen erabilera bultzatzea eta dinamizatzea da. Elburu Alantzearen 2000 amazazpigarren urtera bitarteko plangintza garatu zen, eta mintzodomoa bertan kokatzen den, eta Euskararen erabilera bultzatzen duen egitasmo balda. Hortaz aurten zareuskak Mintzodomo antolatu du, Euskararen nazioarteko egunaren arira. Ondarribiko itxase etxeko ekitaldian parte hartzeko deialdia egintan dago. Beraz nabarmendu dute bertan zenbait aurpege esagonikusial izango direla parte hartzaileen artean. Fermin muguruzan musikaria esate baterako eta Mintzodomoaren eramaie eta dinamizatzailean maider seguro Euskadi erratiko esataria izango da. Etait zurdua bière doutee ko iseko amarontan ondarrabiako itxarre Eta aortengo ega eta bebat ageriak banatu ditu Euskararen erakonde publikoak, abordaleko eta paueko universitatearen partei dezarekin, orai arte ze bat maila zuten ega lortzen zuten ikaslek, Euskararen erakonde publikoak hartu duenetik, ega asterketaren ardura, hau da bimila eta behatzitik, bostion eta berroi talau ikaslek lortu dute ega, eta aorten beste berroi presunak lortuko dute bebat ageriak. Madi hoien artek disko berria plazeratu du, doi izenekoa Madiren ahotxe zagunarekin batera, Jeremigarrat izanenda edo izan da, lanorren ere mailea soitako musikari gaztiak egindu kantuen, instrumentuen grabaketa, eta naasketa, beren istudioan, elker lan eta gomita initz diska berri hortan, itzak idazteko itxaro borda eta leire bilbao euskal idazlek lagundu dute Madi hoien arte tekstuak idazteko musikari eta kantarietan ere gomita bereziak, hauen artian, jomen boduen Biela Joilia eta jouilia Kanta, a bertrand talde nochta kantariaren désir ezagutuko de oiko cantaria den izan da, gomita berezia, emadizagun. Hau da, Bertran Kanta, oain dela urte batzu, berak gomitatu gaitu, bere konzertu bat eta eta, eta joan ginen, hastapenez galde egin zaukun bere kantu batetan berarekin egiteko eta ni ez zentzen bate Fidatu ortarazk, ez ditut askiz hau zen bere kantuak eta askenean, bera proposatu zuen gure kantu bat egiteko eta bera zinez posik egon zeno rekin eta gure bai, azkenea. Esperientzia oso berria izan zenguetako. Beha gelditu da zines content, berea bocha entzuten dialaik euskaraz kantatzen zines posan diartu du. maeta <totipa> Eurienart eta Jeremy Gerratek 2 diskoa Durango kazokan orkestuko dute Igandiarekin abenduaren 6an Izbat pilotaz buluatzeko Eskerparetako Binazkako xapelketa orkestu dute Xala lekuindar pilotari Aspaldiko partez ezta hariko Mikelo Ritiko etxea la xapelduna Gibelian hariko da Olaizola bigrenarekin Baina hau eskutik minez da Eta lehen partidan txaurik Igandian elezkanok du ordezkatuko Lehen partidan hostiralian donostian Bera saluz eta beroiz. Eiko dira altuna eta merinoren kontra. Goiz begi saiorekin gua zen Kristof eta batt Naoarteko aktualitatea eta Mediapart eta Fra edabideek e argitaratu arxibo militarek agerrian utzi dute Frantseko armadak joandako genozskidioan izan jokabilia. Ogoi urte baino gehiago eman dituzte Frantiako Estatuko arxibuetan beraz gorderik ziren arxiboreak. Aipatu bi edabideak bertsio ofiziala esortatu dute Frantiako armadako buruzagiek basuten tutzien kontrako garbiketa eta etnikuaren berri, baina ez zuten deus egin ere horren trabatzeko dokumentu desklasifikatuak erakutsi duten ez, eunka tutzi mašak ratuzitzaten utuen miliziek utzi zuen Frantiako armadak juandan mila behatziun eta latonoita malauean. Leher bat bat dute atzo Istanbuleko metroan. Barda gertatu da, geltoki batean, Istambul erdiguneko industria eta etxe bezitzaz den auzo batean. Biktimen inguruko informazioan ahasia da. Telebista batek prisuna bat hildela zabaldu du, baina auzapezak pesak hil eta bos prisuna kolpatu direla jakinarazidu, ikerketak aintzina segitzen du. Franziak siliako gerrarat ereman ditu Alemania eta erresuma batua. Milaberriun solladu bidaliko ditu Alemaniaak eki alde urbilerat, baina ezituzte EI estatu islamikoaren kontrako erasuak eginen. Franziako armadari logistika lanetan laguntzerat joanen dira, aldiz erresuma batuaren interesak ez dio galdeari eran zuten, baina Pariseko atake ataken ondorioek testu inguruezin OBA sortu diote David Cameron lehen ministroari, hain zinetik agertua zuen nahiaren gauzatzeko. Eta galesan, pertsona guziak izanen dira organo emaileak legez. Hilaintzin kontrakua zehaztuzutenak izanen dira salbo espen bakarrak. Erri aldeortako buruzagiek argutiatu dute eunka bizi salbatuko dituztera urtero. Yaz amalau diende hil ziren galesan, transplante baten zaintzirenean. Sistema berriak iralutza ekarriko du du osasun ministroak. Gaur egun berriunta ogoita jende dira galesan organo baten beha.